Urruñako besteen eguna handia ospatu bete gaur Bazkari eta bertso saiho batekin biribildu bete feria eguzkipean. Paradoxa bat balare emengo plaza honetan. kabalak daude eguzkipean, pertsonak eta pertsonak itsaleta. Kavalen leyaketan kopuru polita bildu zen Pierre Muñogak esplikatu zaukunez. Da, blondetan sortzi badie, iru eta mazazpi behi eta esnekotan bi eta oita bi beie. Arditan emeetzi lota, auntzetan iru lota, behorlo ditan amortz, eta zelako behorretan amairu. Badie kategoria franko, hasten dakaztetaik eta behi, behi adinekotat, eta gero behi zaldunak arte. Ara, esku dirutan eta bidaietan, jugeen, epaien eskuetan. haien artean, Jean-Louis dasagar ne juya nais behi es nah? eta badu orain uste dut 85 uste totzenaizela una eta pesta astesken guzti ez. Horria, Eskalmento ahundia du zorduan hortan, <laughs> zer egiten duzu Isusiak e gaur hemen? Ba, hemen be, beste jude, beste kongurtsuetan bezala, eh, dugu uh, kategoriaka ta lehenetik eta azkenera, bai? Ezte kontuan hartzen mozue. Bon, hemen hartzen dugu bakarrik uh, itxura naio zue, eh? menboak, uh, hankak, uh, altura, uh, eh, esneko karaktera duena hasin uh, da, ohi bon, uh, du hemen klassatzenere. Eh? Ez duugu kasue egitenea jaitz e, esne egiten duen uh, bateke egiten duen beste binogiago mm -hmm. hemen... Uh, Itxuran alaberan klasiatua dira Bai, e partaz daiekin emintzatzen, e hori bai, e bella garbi eta eder gaurkoan Bai, e -bon, bizantzen da lehenik garbi, hoi, e -hoi e leheniziko gauza da eta gero bon, hara, ikusten dugu errapea, e nola kugitzen duen, e nolakon man mugatuen e eta bon, itxura, itxurari buruz e klasifikatzen dugu Gida. E, momentukot ikusi duzunagatik nagatik, e, behi urruñarrak eta ingurukoak, e, maila badute? Ha, ba, hemen, maila, biziki hona bada, e, ez da plaia bakarik kostautan, e, badira, azindak ere, maleuski geote gutiego, utiago, ez ez ono badira eta gelditzen dinak biziki hona dira. Gaurkoan e, elaborarien dako pesta e, egun polita da, baina e, lehiaketari dago e, ikusten duzu ikamikarik e, balden, edo e, jenderi etza joan. Xula. Bai, bon, bizten Memento gehistua bizi, bizitugu azken egunotan, eh, terbiztetan eta ikusten duzun bezala, eh, asko manifestazio eta jorik bon, gauza gezdirera ondo konbonduak, eh, eta bizten da, eh, hori, gauza horrik hola dilaik, ekonomik, ekonomia ez delaik ondo eh, bultatzen, eh, bizten da, hemen ere girua txakako da, eh, banan, bon. Egun batez, entreatzen gira, bizka bat ahanztera gure gurek ezkauziak. Ala beraz, esneko izlek bizi bituzten garaitxarrak alde batera utzi eta lehiaketan partertzeko jaieguna hartua zuten, baina zaldi, hauntz eta ardien jabeek bezalaxe, berdin laneko ziren. Xabi Bai, egun hon. Ben, ikusten dugu hemen, e, aizuzerare, behia prestatzen ari zarela, partertzaia eta inbatean antolatzaile ere. Bai, bai, bai, bai oha, e, gaur egun oso, koizte ikotzo, gira. Eta Uriñako plazan parte hartzeko Eta egira orduan animalia prestatzen, ni esnekoak itut etxan, primostain egatzakoak Eta be, prestatu behar jea pasatzeko Eta norraten da konkurtsu edo judio bat zuen antzinean Eta prestatu aipatzen duzunea, zer da? Egu prestatzen dugu orduan janeko etxan ben bi aldiz garbitu Iriak muztu, eh, eta horra, gaur garbia prestatu behar ere, ge, eta gero aiken kalitaziak uh, jujuak uh, iteute orduan beuzue japia, beuzue zangoak, ian uh, bizkarra zuzena den, gero dinek otzian handia den, txikia den, eta horra eta orduan klasamendu bat iteute horren araberian Bai, e, hortan beraz, bella nolakoa den, a, a, alakoa izanik e, ez da aldak eta egiten baina gutxe ez bai alik ederren. edarren... No, bai, al baita alik edarenak ertzeko, aitzen egiten orduan polito izateko errapeak, betiak jesantetu haide orduan gagoetzen ez zietxiak horren kalitate oberenak egiteko Eta gero ga produktu bat aurrematen ugu ia nola gadan dirdiratzeko ta hoga gauz batzuek kosmetikoa makiaj jatenen bezala seme bai ekarri dituzue gaur gu ameka Eta guenagazian, baina ogoi bat, oitabos bat. Eta gero aragitakoetan, ez dakitzon bat, begoi tamak behi aldean izanen die aragitako behietan. E, Urtsu zara, bai. e, baina gaurkan ez dira bakarre urruñarreak, lamari urruñarrak partartzen? Añitzu urruñarra di eta gero ingurukoak, doni eberre loitzunekoak eta endaiakoak. Ta Eta azkaingoa bada ere. Bai. E, no lo parte hartzen mozue, saritarako edo en plaza. Sí, e, sí, sí, y... plaza, plaza de enjeri irakusteko ta oia txiki ber baita o juinako herietan, ba, jendea etorazteko ta ba, buen placerantzatei. Beste beste, beste girua. E. <gurra> <gurra> bai. <gurra> Alaine beste, no beste egin itzin. E, Lanain berda. Bai, le bai, chaqueta bai, bai, ta guztie, eh? Ba, ba. ba, ba, ba Gu jekia boster 5 Boste erditan, zetaz hoik amarr diem, etxian bertziak diecsi behar die, togian zin, eta horra. Ongi behar. Zorte Bai, binezka er. Egu. Nola Eta zaldien konkurtsuan leiaketan parte hartzen dut zu? Bai. Bai, zer da bertan akontuaren hartzen dena edo? Zer egiten da edo, zer ikusten dute jugeek? Ah, nola ibiltzen den zaldia, eta behar. Nunga koa, hau ez zaudia. Eh, saldi bakarrak hartu duzu gaur edo 2 2, ez zaiki. Eh, saldiak etxaldean bituzu, bai, plaza erras edo eta konkurtxo hiteko ere. Eh, konkurtxo esportiboa, endurance de la coa, e un kilometro ko kurtxoak edo bai, esker. Deuheta sai. Eh, ni ujuñakoak gaek goxuan taldean eta zabat baita etxaldea. E, Gaurkoan, e, lehiaketan parte hartzen duzu konkurtsuan ere, hautzekin. Bai, orduan, basegian irugira, eh, senajarekin eta pantxikarekin eta baditu ditugu eta ontsak, baina nena ortena ontsak bakarrik ditugu. Lanaren aldetik egisago baitzen eta argdiak umatzeko prest fen, antzinatuak dira, orduan nahiago ditugu, etxan atxiki, diakinez guretzat tzat, basegia dela gure E, bizitzeko charia ez dugu besterik kampotik ez dira kampuanari lanean ehan kontutan hartu behar direk hau zabatzuk kaso egiteko animalieri. Behiak prestatu behar izan bituzte, lehiak eta lehek hartzeko hauntzen, ez dakit prestaketa hondirek behar duten. Bo eh, Behatzak moztu eta gero ikusi estatuan eta behar dira ikarri eh, itxuraz behar direnak, ez, du, ez da potolo-potolo bat eta txar-tsar bat beak, behar, behar da homo-geneitate bat jaren nuke. E, urruina kolaborarien dako zersu posantzen du? Gaurko egunan? Ogunako laborari entzat ba, egun uh, bereziada, besta giro batean gira, goizetan uh, lantxiki bat egiten dugu gure animaliak eta ekagiz, baina gero besta giroa dugu, eta egunean zehak besta giroa izanen da, baina hor uh, hibiliz, ni haute uh, txibezela laborariek, egiten dutela, ikusten dela, badela oino laborantxa mota, polit bat ugunen eta hori, berdela txiki, eta laborantzako lujak ere behar dira bapestu. Ez da bakarrik folklore bat bezala ikusi behar, hori da urte guztietako lana, laborariak erakusten dute urte guztietzen lan ere maten duten, eta jendeak ere behar du uh, ulektu, uh, e Hori polita dela uruñako bestetan, astezkenetan baina uh, urteantzeak behar dira laborariak ere sustekatu. Uruñarek behar dute eta uste dut gehienek badakitele laborantzak uh, ekartzen duela gauza hainitz uruñan, eta uruñan hain polita balima da, da laborari eskergeri. E, laborarien egunarekin, hien behar dut ikusten dugu, baino gazteak ere, Inter bada gaztean artean. Bai, bai, bai, transmisioa eginda eta <gülüyor> baina egu, bost egunetatik nik uste dut hastezkena dela eguna perezia ugunak jentzat eta batzuk berbaz dire ez laru matean ez zirandean baina hastezkena bazpada eturriko dira. <gülüyor> <gülüyor> Arabera, zeldu, gazte, mukuru beteazen pilota plaza eta inguruak ere urruñako ikastola, pareko aparkalekuan esaterako zaldi eta potxokak biltzen zituzten marga mintzatu da beraiekin riten duzu hemen begiaun couchete la conten systeme intestinal baei modira diru tarik ba dira asko gauzak beti soñi mala kitchen sock nivai niche eau bois niche ez ez ez ez ez kurtxogark gara ez suitena bengoysa bai dago etoraint eta orain ez baina grobe xijotengira anorik eta bideglinean Urtero pasatzen gira, bakizu bigajen urtea dela, egitmo begiak direla eta lanean girela astezken goizan, eta parean ditugu behiak, zaldiak, ardiaktan eduzun uziak. Orduan biztan dena urtero demora edekan dugu, orduan dudarik abetok Gehienek baditu zegoen guraso edo, eta txita hemen, orduan beste eguna handi bat da urruñan urtero. Besta eguna handia urruñan beraz eta kabalen feria bidibiltzeko, iru bertxolari urruñar taulaganean. Ibarroso, Zuztenko Lira, Jumai Murua Horaz askotan arituak zanete Baina urbiloko Jenderekin, nobe? Bueno, ez dakit, neni Aitatsiko beti esan izan dit Ridikulo egitekotan, hobea zela Etxetik albezain urrun egitean Beraz, horrek bi komponente Egetu e, Etxean aritzea bat beti Ikutu honbat, baina etxean gaizki ateratzen Denak e, Min doble ematen du, beraz Bueno hau biko laban bat. Bueno, azkenean urtero ari gira gukantuan hemen azte azkenetan e, urruñako, ba, feria eta egunean. Eta giarran, ba, bueno, batetik etxean aritzea sustraizio bezala ez da errexak, erore plaza, ba, ekustu zuzun bezala jende pila, ostatua dago bueno, berezia da guretzat, baina errexak ez beti errexak eger. Bueno, ba, aberiak nornai, zera hori berezia duzu prestatua, e, bertxo enkahi idaukien edo da allela bianca con animali ikandatzea goizoren dela beste. Zuen zu ten baina beieken zuten gaituzte. Kabalak daude eguzkitan bai argizpirik dute jaስታ. Beste batzuek ostatu aldean ezin zapalduz, arrasta. Ikusi zazu jende bertan duen arrakasta, edaria baita festa garaian, pertsonak nahi duen bazka.